Akokoľvek by bolo radostnejšie a tiež pre pozbudenie a posilnenie mnohých písať o svetlých výhľadoch ľudstva, skutočný stav obyvateľov Zeme je úplne iný a prejavuje sa celkovým úpadkom ľudskej spoločnosti. Na Zemi boli ľuďmi prelomené hranice, ktoré doteraz boli schopné držať určitý stupeň duchovného zachvievania Zeme celé tisícročia. Mnohé v zákonoch neviditeľných pozemským očiam posunulo sa dole. Mnohé sa rúti dole nebývalou rýchlosťou. V myšlienkovom svete sa v tejto chvíli nachádza na globálnej úrovni toľko závistlivých a tiež nenávistných foriem, že je len otázkou času, kedy sa tieto prejavia v nejakej forme sociálneho či národnostného stretu skupín obyvateľov. Vzdelanosť a intelekt pritom nehrajú žiadnu významnú úlohu. Tu sa jedná o skutočné vnútro ľudí. Ide teda aj o to, aká čistota a ústretovosť sídli v srdciach tých ľudí, ktorí sa navonok pred miliónmi obyvateľmi predstavujú ako mierumilovní, priateľský a ústretoví budovatelia vzťahov pre dobro a prospech všetkých obyvateľov zeme. Skutočnosť v tomto smere je žalostná, ak prehliadneme vnútra týchto ľudí. Blízka budúcnosť, ktorá nakoniec nechá všetkému vystúpiť na povrch, ukáže, aké sú v skutočnosti vnútra tých, ktorí sa ešte dnes navonok honosia ako múdri vodcovia a správcovia štátov. Ukáže sa, že najväčšia časť z nich nehľadá skutočnú pomoc blížnym, Pomoc, ktorá spočíva v rešpektovaní múdrých zákonov pôsobiacich vo stvorení. Kde nesídli v srdci človeka rídze dobro a čistota, tam teraz zrýchlene nastúpi viditeľné odhalenie jeho skutočných hodnôt. Súčasne bude toto dianie ale prinášať aj krízy a traumy až k zmalomyselneniu miliárd, až budú ľudia poznávať, že svoju vlastnú cestu k svetlu Cestu k harmónii musí vybudovať každý sám za seba, bez bláhového odvolávania sa na to, že tak musia urobiť najprv autority, politici, náboženskí vodcovia a všetci tí, ktorí sú ešte dnes často nepochopiteľne považovaní za zodpovedných za stav vlastného života človeka. Posolstvo mestu, svetu a človeku znie takto. Vy to musíte byť Ľudia, každý sám za seba, kto má dosiahnuť čistotu, lásku a spravodlivosť vo svojom živote. Osobné ideály a ciele každého jednotlivého človeka ovplyvňujú celok. Všetko veľké je vždy dotknuté aj tým najmenším. Každý z nás ľudí tvorí svojim dnešným myslením, cítením a konaním blízku budúcnosť pre celú ľudskú spoločnosť na Zemi. Ak drieme v myšlienkach jedného nenávisť, závisť, krádeža, zlo, tu potom spolu zodpovednosť takého podiela sa na zhrútení každého ďalšieho, ktorý skrze ovplyvnenie v myšlienkach zaváhal, zakolísal a sám nakoniec urobil zlo, pričom v zákonoch stvorenia sú vinou dotknutí obaja. Princíp rovnorodosti vždy určuje cesty veľkých zákonov stvorenia. Kto pestuje v sebe čistotu, lásku a spravodlivosť, robí dobre. Zasieva dobré osivo a blízky zber mu prinesie požehnanie. Zodpovednosť každého z nás má teda svoj podiel na určovaní toho, kam smeruje celok. Podpora, povzbudenie, čistá radosť a súcit sú jedinými cestami, ktoré pre ľudstvo v najbližšej dobe môžu privádzať vlákna pomoci a osvietenia zo svetla. Žial, v priemere videné vnútorné naladenie väčšiny ľudstva smeruje k vláknám narastajúcej beznádeje, k vláknám, ktoré sa pritom formujú z lenivej povrchnosti a z krčovitej zúfalej snahy aj naďalej nechcieť vedieť nič hlbšie o zmysle života na Zemi. Nehľadanie pravdy, nehľadanie princípu života v prirodzených zákonitostiach, nehľadanie objasňujúcich súvislostí – to je dnešný väčšinový stav ľudstva na Zemi. Čo prinesú budúce roky, môže preto na základe vyššie uvedeného už nestušiť každý, kto o veciach premýšľa trošku viac do hĺbky. S najväčšou pravdepodobnosťou bude to len ďalší úpadok, neporozumenie, nesloboda a útlak, následované nepokojom, násilím, agresiou a bojom. Východisko pre seba i pre blížnych z mnohých vlákien, ktoré sa teraz tlačia na vyrovnanie a očinenie, sa musí naučiť hľadať človek najprv v zmene svojho zmýšľania a cítenia. To je cesta dopredu. Kto však je tejto cesty dnes schopný? Pritom nádhera svetla žiary na nebi stále silnejšie pre všetkých, ktorí vykročia na cestu hľadania pravdy. Stále platí pre každého slova milosti plného príslubu. Duchovný chlieb osviežuje bezprostredne. Pravda občerstvuje a svetlo oživuje. Príjemný letný podvečer želám všetkým vám, milí poslucháči, ktorí si práve sadáte k internetovým príjimačom ododlany si vypočuť ďalšie v poradí už 154. vydanie Relácie Cesta v zostupu. Dnes to bude na tému svetlo, ducha a vražedná slepota rozumového materializmu, no a budem sa o nej rozprávať s pánom Milanom Šupom, ktorého už mám na druhej strane telefonickej linky. Mário Kováčik je moje meno a želám vám príjemné počúvanie. Pán Šupa, želám vám krásny, príjemný podvečer. Ďakujem pekne. Tak ako som už na začiatku spomenul dnes, veľmi krásna téma, ktorá nesie názov svetlo ducha a vražedná slepota rozumového materializmu. Mne neostáva nič iné, len vám odozdať slovo. Nech sa páči. Takže srdečne pozdravujem poslucháčov našej relácie a hneď v jej úvode si položme otázku. Kam je zameraná vnútorná i vonkajšia pozornosť väčšiny ľudí na našej planete? Čo hýbe vnútrom ľudí, ale aj ich vonkajším jednaním? Je to matéria. Sú to materiálne starosti a materiálne radosti. Jedine toto úplne pohlcuje všetku vnútornú i vonkajšiu pozornosť väčšiny ľudí. Jedine toto nimi vnútorne hýbe a znamená pre nich všetko. Toto pre nich predstavuje hranicu, ktorú ani len v myslení nikdy neprekročia. Stav nášho sveta, stav našej spoločnosti i vzťahov medzi jednotlivými ľuďmi plne zodpovedá takémuto vnímaniu života. Tento stav nie je dobrý je zlý a smeruje ešte k horšiemu. Na základe ťažkého prežívania toho dlého, čo je dnes i toho horšieho, čo nás ešte len čaká, budú ľudia nútení poznávať svoj zásadný hodnotový omyl. Omyl spočívajúci v jednostrannom zameraní sa iba na matériu a racionalitu rozumu. Omiel spočívajúci v prvoradom zameraní sa iba na rozum, ktorý je najdokonalejším výkvetom matérie. To, čo budeme musieť prežívať, nám ukáže, ako veľmi sme sa mýlili. Prežijeme, ako sa rúca babylonská väža našej civilizácie, vybudovanej iba na ustievaní rozumu ktorý, keď je postavený na prvé miesto, nakoniec všetko privedie do skazy. Prežijeme a poznáme, že na prvé miesto musí byť postavené niečo iné. A tým niečím iným je náš duch, je náš cit, je naše svedomie. Len človek, ktorý stojí na pevnom a zdravom základe, môže prežiť svoj život Právne. Kto sa však neopiera o pevný a pravý základ vlastnej osobnosti a o to, čo je pravé a naozaj hodnotné, prežije svoj život v hodnotovom omyle. Prežije ho vo vyzdvihovaní druhoradých hodnot a v honbe za nimi aby nakoniec na sklonku života, keď všetko materiálne začne pomaly ústupovať do úzadia, poznal, že na dne jeho duše zostalo nepoznané a nevypočuté to najpodstatnejšie, čoho sa bolo treba držať a na čo bolo treba v živote dbať. Tvárov, tvár blížiacej sa smrti alebo tvárov tvár zlyhávaniu našej civilizácie, vybudovanej iba prostredníctvom dominancie rozumu, bude toto poznanie čoraz jasnejšie a na človeka bude čoraz bolestnejšie dopadať ťažoba premrhaného a nesprávne prežitého života. No a práve preto, aby ľudia nemuseli niečo také zažiť, a zúfať si nad sebou. Vznikla táto relácia. Vznikla preto, aby sa v nás mohla prebudiť pradávna spomienka na to, odkiaľ sme sem pred tisícročiami prišli. Kým vlastne sme a čo je poslaním a zmyslom nášho bytia. My ľudia sme bytosti. Sme drobne a nepatrný dočasne oddelenými od mohutného, šľahajúceho plamenia Svetého Ducha. Naša existencia má zmysel a význam jedine v spojení s Duchom. Jedine v snahe o znovu spojenie s Duchom. Jedine v našej snahe o opetovný návrat do ríše Ducha. Odkiaľ sme kedysi dávno vyšli ako úplne nevedomí a kam sa máme vrátiť nazad, ako plne si vedomí týchto skutočností, seba a svojho poslania vo stvorení. Najväčšou tragédiou však je, keď človek v hmotnom svete v množstve hmotných záujmov a povinností strati povedomie o týchto skutočnostiach ak sa spreneverí vlastnej duchovnej podstate tým, že sa začne domnievať, že jeho telo, jeho rozum a materiálny svet je všetko, čo jestvuje. Takéto vnímanie života je omyl. Je nepochopením bytia. Je tragickým vzdialením sa od svojej vlastnej podstaty. Každý Život, prežitý bez snahy ľudského ducha o opetovné spojenie s duchom s veľkým D, je nevyužitou šancou. Je to život prázdny, vzdialený od jeho skutočného zmyslu a významu. Je to len smutné hrabanie sa v matérii, nehodné právej veľkosti našej osobnosti. To tieto veci dokáže pochopiť a vnútorne v sebe prežiť, začne si nevyhnutne klásť otázku, ako kráčať vlastným životom správne, ako žiť na zemi životom v sebe prebudeného ducha tak, aby sme kráčali do ríše ducha. Je to jednoduché. Treba nechať svojho ducha v sebe samom ísť jeho vlastnou cestou. Treba mu dať voľný priechod, aby sa mohol slobodne prejavovať zvnútra vnútra smerom navonok. Náš duch chce byť účastný nášho života. Chce sa spolu podielať na našom rozhodovaní a chce zaujímať postojku všetkým situáciám, ktoré každodenne riešime. Ústavične sa o to snaží prostredníctvom citu. Hlas citu je hlasom nášho ducha. Ak chceme vo svojom živote nechať voľný priechod svojmu duchu, nechávajme voľný priechod svojmu citu. Vedome zaujímajme živý citový prístup ku všetkému, čo sa v nás samotných i okolo nás deje ale aj k tomu, ako sa my sami prejavujeme voči okolitému svetu. Podľa čoho poznáme, že to robíme správne? Poznáme to podľa toho, že skrze podstatu nášho ducha, prejavujúcu sa citom, sa budeme vždy snažiť jednať čisto, čestne a ústretovo voči iným. Budeme s nimi mať porozumenie, a budeme im vždy schopní odpustiť. Takto jedná človek živého ducha. Podľa toho ho poznáme. Pretože jedine k tomuto nás bude nabádať náš cit vo všetkých životných situáciách. A je na nás, aby sme mu dali voľný priechod. Aby sme vždy jednali tak čestne a tak správne, ako to cítime. Ak budeme takto žiť. Budeme žiť životom ducha a budeme smerovať do ríše ducha. Takéto vnútorné stanovisko zároveň postupne presvetlí aj našu myseľ. Presvetlí a zušľachtí i všetky naše myšlienky, zamerané na nevyhnutné hmotné zabezpečenie. Takýmto správnym prístupom nadviažeme úzke spojenie s duchom, zo so svetom bytosti prírody, so stvorením i so všetkými svetlými pomocami určenými každému živým spôsobom sa prejavujúcemu duchu človeka. V súčasnej náročnej dobe k nám budú takýmto spôsobom prichádzať veľké pomoci a zároveň inšpirácie k správnemu riešeniu všetkých situácií v našom živote tak, aby sme v nich dokázali obstáť s ušľachtilosťou a veľkosťou nášho ducha. Každý, kto toto pochopí, kto sa to bude snažiť vnútorne zrealizovať a prežívať sám v sebe, získa správny nadhľad nad všetkým pozemským. Pozemské a materiálne veci ho už nebudú vťahovať do seba a ovládať pretože on bude stať nad nimi a nebude im už nikdy pripisovať absolútnu a bezvýhradnú prioritu. Zároveň sa v ňom prebudí láskyplný súcit ku všetkým ľuďom, ktorí zatiaľ ešte blúdia, spratení v hmote. Nebude ich odsudzovať, ale bude sa snažiť hľadať cesty a spôsoby, ako im pomôcť, ako im Priblížiť práve chápanie podstaty ľudského bytia a poznanie skutočného zmyslu života. Svojim snažením pomáhať iným v tomto smere sa bude zároveň prehlbovať aj jeho vlastné poznanie a chápanie veci takých, aké v skutočnosti sú. Zároveň tiež pochopí, že východisko zo súčasného marazmu, v ktorom sa náš svet nachádza, nie je v zmenách vlád, v revolúciách, vo vojnách alebo v prevratoch. Východisko je skryté v každom jednotlivom človeku samotnom a spočíva v jeho najhlbšej podstate. Východisko spočíva v obnovení spojenia s vlastným duchom skrze cit. A týmto spôsobom so svetlom a svetým Božím duchom, z ktorého náš duch pochádza. Kto si je týchto vecí vedomý a chce pomôcť sebe i nášmu svetu, nech stále neochvejne zotrváva v smere, ktorý jeho duch považuje za správny a dáva mu to najavo prostredníctvom citu. Tak bude žiť správny život, smerujúci k svetlu, a týmto spôsobom bude prinášať viac svetla na našu zem. Jediné toto môže privodiť zlepšenie pozemských pomerov v rodinách, v národoch i na celom svete. Pretože všetko v skutočnosti stojí a padá jedine na osobnom odhodlaní jednotlivcov kráčať životom cestou ducha, čiže cestou citu. Pán Šupa, hovorili ste o materializme a jeho negatívach. O materializmus ako taký je spojený s neznalosťou základných duchovných zákonitostí. A táto neznalosť sa premieta aj do chápania ľudského osudu, ktorého pôsobenie je materialistami vnímané nesprávne. Mohli by ste nám teraz povedať, aký je nesprávny a aký je správny pohľad na náš osud? Mnohí ľudia nie sú spokojní so svojím osudom. Domnievajú sa že sú ním neoprávnené ukrátení, že ich osud je a ťažký, zatiaľčo iným ľuďom sa darí. Svoju nespokojnosť dá, dá, dávajú najavo buď otvorene, alebo o tom mlčia a skrývajú to vo svojom vnútri ako tichú výčitku. Ich postoj ústi nakoniec do rezignácie na spravodlivosť. Pretože všade okolo seba vidia mnoho očividnej nespravodlivosti. A odtiaľ to je už len krôčik k pocitu márnosti a dezilúzie. Títo ľudia však nevedia a hlavne nechcú vedieť, že ich názor, ktorý si vytvorili, vychádza z materialistického vnímania bytia a z falošnej predstavy jediného pozemského života, ktorý máme k dispozícii. Doba je však už dnes natoľko zreá, že každý človek musí vedieť, ako je to v skutočnosti s jeho osudom. Musí poznať, ako funguje mechanizmus osudu a ako sa v ňom tým najdokonalajším spôsobom naplňuje Najvznešenejšia spravodlivosť stvoriteľa. Ľudia musia konečne poznať, že náš osud je v skutočnosti len návratom nášho vlastného chcenia, utkaného rukami tkáčov osudu. Že spôsob a charakter nášho súčasného prežívania je iba zákonitou odpovedou na naše vlastné minulé chcenie. Ľudia musia vedieť, že z každého nášho chcenia sú okamžite vysielané vlákna do stvorenia. A tieto vlákna sú pri svojom návrate naspäť sformované do podoby prežívania nášho osudu. Ľudia musia vedieť, že sa nachádzajú v dokonalom diele stvorenia uprostred pôsobenia nespočetného množstva bytostných služobníkov pracujúcich v súlade s vôľou stvoriteľa a jeho zákonmi, podľa ktorých tkajú všetky naše osudové vlákna presne v súlade s našim chcením, s našimi pohnútkami, s našim cítením, myslením, rečami a jednaním. Keby dnešný materializmom obmedzený človek uvidel miliardy bytostných služobníkov. Ako až do najmenších detajlov tkajú koberce ľudských osudov, musel by v tom momente patnúť na kolená pred veľkosťou a dokonalosťou stvoriteľa, ktorá nepripúšťa ani len tú najmenšiu nespravodlivosť. Ako to teda v skutočnosti všetko reálne funguje? Približme si to na príklade nášho fyzického tela. Ľudské telo sa skladá z miliónov samostatných organizmov, pracujúcich v prospech celku. Sú nimi jednoklivé bunky. Ich práca a súčinnosť zabezpečuje fungovanie našej existencie vo fyzickom svete čo nám umožňuje prežívanie pozemského života so všetkými radosťami, ktoré nám poskytuje. Nikto z nás si však nič z toho neuvedomuje. Žijeme, pracujeme, vychovávame deti, tvoríme, odpočívame a tak ďalej. A predsa nám toto všetko umožňuje iba dokonalá práca a súčinnosť základných mikroskopických a samostatne pôsobiacich mikroorganizmov, akými sú bunky. Ak stojí človek vo svojom pozemskom živote duševne a fyzicky harmonickým spôsobom, bunky jeho tela oddrkadľujú jeho harmóniu v podobe zdravia. Ak ale stojí človek vo svojom pozemskom živote duševne a fyzicky neharmonicky? Bunky jeho tela odrážajú jeho disharmóniu v podobe choroby. Takto to funguje na telesnej úrovni a podobne to funguje i na netelesnej, jemnejšej úrovni, v ktorej prebieha formovanie a utváranie nášho osudu. Aj v tejto jemnejšej úrovni sme obklopení tisícmi malých, vedomých bytostí, starajúcich sa o náš osud. A funguje to tak, že čokoľvek, čo z človeka vychádza, každý cit, každé chcenie, každá myšlienka, každá pohnútka, každé slovo a každý čin, všetko, presne podľa druhu toho, či je to zle alebo dobré, vytvára tomu zodpovedajúce žiarenie. Toto žiarenie je rukami tkáčov osudu okamžite spriadané do jednotlivých vlákien. A tieto vlákna sú smerované do rovnorodých centrál nachádzajúcich sa vo stvorení. Vlákna sú vedené do dialav vesmíru, kde sú ukotvené určitý čas v rovnorodých hromaždiskách, aby boli odtiaľ privedené rukami tkáčov osudu k človeku naspäť vo väčšnom zákone spravodlivého vyrovnania. Aby sa pri svojom návrate naspäť k pôvodcovi premietli do foriem a dejov, ktoré človeka čakajú. Aby pre neho utkali koberec jeho života, po ktorom bude musieť ísť. Len si to skúsme predstaviť, koľko práce bytostných tkáčov osudu to vyžaduje, aby trebers iba za 24 hodín utkali vlákno každého nášho chcenia, každého nášho citu, každej našej pohnútky, myšlienky, slova a činu a odviedli ho do diala vesmíru presne na miesto, kam patrí. A zároveň si predstavme to, ako sú do vyžarovania našej osobnosti premietané naspäť sa ku nám vratajúce vlákna nášho minulého chcenia Myšlienok a všetkého, čo sme kedysi vyprodukovali. A ako je to všetko formované do podoby reálneho prežívania, s ktorým sme konfrontovaní. Je to trvalé dianie, prebiehajúce okolo každého človeka. V ňom sa rukami bytostných tkáčov osudu bezvýhradne naplňuje dokonalá spravodlivosť najvyššieho. Dokonca ani naše vlastné meno pri novom pozemskom zrodení nie je žiadna náhoda. Aj ono samotné je utkané vláknami nášho osudu presne tak, ako to vyjadrili dávni Rímania. Nomen est omen. Meno je znamením. Alebo inak vyjadrené, meno je osud. Všetko toto je niečím, čo berie dých. A preči musí stá človek v úžasle z toho, koľko pozornosti je vo stvorení venované každému ľudskému jedincovi. Dokonale spravodlivým súkolesím stvorenia je možné putovať správne bez toho, aby sme boli vystavení bolesti a nešťastiu len vtedy, ak v ňom kráčame, kráčame s dobrým chcením a s čistou radostnou detskou tvorivosťou. Nič iného nie je k tomu treba. Nie je k tomu treba vedieť ani čítať alebo písať. Je k tomu treba iba zachovávať čistotu citov a myšlienok. Naša čistá a dobrá vôľa je všetko, čo potrebujeme. O to, aby sme kráčali svojim bytím v šťastí, radosti a miery, sa už postarajú bytostní tkáči osudu, ktorí nám s neomylnou spravodlivosťou utkajú osud, zodpovedajúci čistote našich citov, myšlienok a nášho chcenia. Je na čase si to uvedomiť a začať sa snažiť v živote jednať tak, aby žiarenia našej osobnosti a z nich tkané vlákna mohli byť bytostnými tkáčmi osudu smerované do čoraz vyšších a svetlejších úrovní, aby nám takých správny návrat mohol prinášať iba dobro, svetlo a požehnanie. To všetko sa skrýva v dobrom chcení a v snahe načúvať svojmu čistému cíteniu a riadiť sa ním. Zo všetkých síl sa preto snažme o to, aby vnútorné pohnútky nášho jednania boli vždy iba čisté, aby sme prostredníctvom nich vnášali do stvorenia iba harmóniu, ktorá sa nakoniec vráti ku nám samotným. Žijeme v obrovskom súkolesi stvorenia, spravovanom bytostnými služobníkmi jediného Boha, v ktorom sa naplňuje jeho dokonalá spravodlivosť, spočívajúca v tom, čo musíme každodenne prežívať. Každý jednotlivý deň prináša stovky príležitostí, v ktorých máme v pokore a trpezlivosti príjmať žatvu svojej vlastnej sreby. Nemáme reptať, a zťažovať sa na zlý osud. Ale máme mu v poznaní zákonitého návratu nášho minulého chcenia a v prijatí milosti očiniť zlo, nastaviť svoju pravú i ľavú tvár. Ale zároveň máme v každom dni stovky príležitostí zasievať pozitívnou snahou svojho ducha o čisté bytie, semená požehnania, ktoré sa k nám vrátia, či už tu na zemi, alebo v jemných úrovniach na takzvanom druhom svete. Lebo keď človek zomrie, jeho duša je okamžite priťahovaná vláknami osudu na miesto miestovo stvorení, ktoré zodpovedá rovnorodosti jeho dobrého alebo zlého chcenia. A keď človek žije na zemi, sú mu prostredníctvom jeho chcenia tkané jeho jednotlivé životné prežívania. Na zemi alebo po odchode z nej je človek vždy neomilne smerovaný k miestam, k ľuďom, kde dochádza k naplneniu prísnej spravodlivosti vo vyrovnaní dobrého alebo zlého chcenia. Je naozaj najvyšší čas, aby sme už konečne poznali, na základe akých zákonitostí funguje náš súd. Je najvyšší čas, aby sme už konečne začali správne spolupracovať s týmito zákonitosťami kvôli vlastnému šťastiu a kvôli vlastnej záchrane. Je najvyšší čas, aby sme precitli ku chceniu čistého, detského, radostného a dobrosrdečného jednania vo všetkých chvíľach dňa. Je najvyšší čas, aby sme sa zo všetkých síl chránili nečistého a vypočítalého prístupu k ľuďom. Pretože len ušľachtilý prístup k sebe i k iným je cestou, ktorá prináša svetlo, požehnanie, mier, radosť a stále väčšie zušľachtenie. Pán Šupa, vo svojom prihovore ste hovorili o ceste svetla a ceste ducha. Hlavným princípom na tejto ceste je princíp dávania, ktorý pochádza priamo od stvoriteľa, pretože jedine on je prvotným darcom všetkého. Každý človek, ktorý sa vo vzťahu k iným ľuďom, vo vzťahu k prírode, k zvieratám, k všetkému jestvujúcemu snaží uplatňovať tento svetlý princíp, kráča cestou svetla a smeruje k výšinám. Mohli by sme sa preto na princíp dávania pozrieť trochu detálnejšie a povedať si o ňom viac? Je tragické, keď ľudia žijú v protiklade s najdôležitejším princípom univerza, ktorým je spomínaný princíp dávania. Lebo len človek dávajúci môže príjmať požehnanie, ktoré posúva jeho osobnosť k svetlu. Prečo je tomu tak? Pretože aj základným princípom sabotného stvoriteľa je dávanie. Stvoriteľ nám daroval vedome bytie, a zároveň nám daroval, daroval životný priestor v podobe stvorenia, kde môžeme naše bytie rozvíjať. V tomto spočíva jeho dávanie. A pretože aj my samotní sme dielom stvoriteľa. Do podstaty nášho ducha je taktiež pevne vtlačený princíp dávania. Preto je dávanie hlavným princípom aj nášho bytia. A preto môžeme požehnanie od Stvoriteľa obdržať len vtedy, keď dávame. Keď dávame radi, zo srdca, z lásky, nezištne a preto, aby sme iným urobili radosť. Len takýmto spôsobom a za takýchto podmienok k nám môže prísť v spätnom účinku požehnanie Najvyššieho ktoré nás bude duchovne posúvať nahor. Len takýmto spôsobom duchovne rastieme a napredujeme smerom k svetlu, k stvoriteľovi a ku kráľovstvu nebeskému. Pýtate sa, čo má človek dávať, aby svojim bytím naplňal základný princíp dávania a žil s ním v súlade. Nemusia to byť nevyhnutne iba materiálne veci. Môže to byť dobrý skutok, dobrá rada, dobré slovo, povzbudenie v pravý čas, alebo hoci len úsmev. Vo vzťahu k iným máme jednoducho dávať sami seba a všetko to najlepšie zo seba. A ako už bolo povedané, máme to dávať z lásky k blížnym, nezištne a zo srdca so snahou pomôcť, povzbudiť a podporiť. Jedine za takýchto podmienok nám môže prísť práve požehnanie zo svetla, ktoré nás duchovne posunie nahor. Lebo ak dávame pravým spôsobom, môžeme príjmať to pravé a naozaj hodnotné. Neoceniteľné požehnanie pána. Požehnanie svetla, ktoré je síce jemné, subtilné a neviditeľné, ale privádza do koberca nášho osudu svetle vlákna, ktoré vedú našu dušu k svetlu. A to je hodnota nad všetky hodnoty. Je to dej, v ktorom nám naše správne naplňanie princípu dávania nie len obrazne, ale skutočne vláždi vláždi cestu do kráľovstva nebeského. Žiaľ, ľudia nedocenujú nesmierny význam možnosti smieť dávať. A nedocenujú ani veľkosť svetlého požehnania, ktoré to prináša. Nie je to totiž nič, čo by bolo fyzické a hmatateľné. A preto buď ľudia buď nedávajú vôbec, alebo ak dávajú, dávajú preto, aby sa im to vrátilo. Kvôli tomu im ich dávanie neprináša žiadne pravé požehnanie. Pozrime sa na tieto dve skupiny detajlnejšie. Najskôr na tých, ktorí nedávajú. Sú totiž toho názoru, že hlavným princípom nášho života v materiálnom svete je brať a získavať. Brať. A uchmatnúť si pre seba, čo sa len dá. Títo ľudia sú mylne presvedčení, že čím viac budú brať, hromadiť a získavať, tým viac budú mať a tým viac budú šťastní. A preto berú, získavajú a zhromažďujú bez akýchkoľvek ohľadov. Bez ohľadu na ľudí, na zvieratá a na prírodu. Branie ako obrátený, svetlý princíp dávania, je princípom satanským. Je to princíp diabla. Je to služba diabolským a temným silám, ktorým sa ľudia prepožičiavajú v domnení, že budú pozemsky šťastní. Ale ich pozemské šťastie raz skončí a ich dušu čaká hrôzyplná cesta do náručia temná ktorého princíp vo svojom živote uctievali. Druhá skupina ľudí síce dáva, ale títo ľudia dávajú len preto, aby z ho niečo mali. Aby si to mohli odpísať daní, aby si urobili reklamu, aby ich iní za to chválili, alebo aby im obdarovaní boli za to zaviazaní. Takéto dávanie je len chladná vypočítavosť. Je to len chytrosť rozumu, ktorá síce prináša pozemský prospech, avšak dotyčného činy neschopným prijať požehnanie najvyššieho. Ak takýto darca napríklad pomôže nejakému človeku, ktorý mu za to v úprimnosti srdca vnútorne alebo navonok vyslovi svoju vďaku, Požehnanie svetla sa ako zákonitý dôsledok pravej vďačnosti vznáša nad každým darcom. Avšak on ho z vlastnej viny nie je schopný prijať, pretože jeho pohnútky neboli svetlé a nezvištné. A pretože jeho pohnútky boli len materiálne, dostane sa mu len prechodných, mrtvých a pozemsky pominuteľných výhod. Nedostane sa mu však nikdy pravého požehnania od stvoriteľa, ktoré môže prijať len človek, správne stojaci vo vesmírnom princípe dávania. Na tieto súvislosti nás upozorňoval aj pán Ježiš Kristus. Odporúčal nám, aby sme dávali nie preto, aby nás ľudia obdivovali, pretože takýmto spôsobom nebudeme mať zástuhy u nášho nebeského Otca. Pán Ježiš povedal, keď dávaš almužnu, nevytrubuj to, ako to robia pokrytci, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám, dostali už svoju odmenu. Ty, keď dávaš almužnu, ušiluj o to, aby zostala tvoja almužna skrytá. A odpláti ti to tvoj otec nebeský, ktorý vidí aj veci skryté. Keď bol niekto obdarovaný a darca mu veľmi pomohol, z jeho duše vytrisknú slová vďaky, ktoré sú v istom zmysle modlitbou. Sú vrúcno vďakov človeku, ale zároveň aj stvoriteľovi, pretože city vložené do tejto vďaky stúpajú prudko nahor k svetlu aby odtiaľ vo zvratnom pôsobení priniesli požehnanie k tomu človeku alebo k tým ľuďom, ktorí takéto vrútné city v vyvolali. Takéto požehnanie je tou najopravdivejšou a najvyššou protihodnotou, akú môže obdarovaný sprostredkovať svojmu darcovi. Je to pánová odmena, určená darcovi ktorá posúva dušu darcu bližšie k svetlu, ale zároveň mu prináša i pozemské požehnanie. Takáto je odplata nebeského Otca, účená všetkým ľuďom, dávajúcim zlásky, nezištne, v skrytosti a v snahe pomôcť nevedomým alebo utláčaným dušiam. Akejkoľvek iné pohnútky darcu znemožňujú prijatie pánového požehnania. A dotyčnému sa potom dostáva už len pozemských výhod a pozemského prospechu. Čiže toho, o čo v skutočnosti svojim darom usiloval. Práve o tomto type darcov pán Ježiš povedal. Veru, hovorí vám, už dostali svoju odmenu. Princíp dávania je napríklad nesmierne dôležitý aj v partnerských vzťahoch. Je totiž obrovský rozdiel v tom, keď si niekto hľadá partnera alebo partnerku preto, lebo ich chce získať pre seba. Hybnou silou priania takéhoto človeka je totiž osobný prospech. Úplne iné je to, ale vtedy, keď hľadáme niekoho, komu chceme partnerskom zväzku darovať seba samého a chceme ho obdarovať tým najlepším, čo sa v nás skrýva. Každému je jasné, že vzťahy vznikajúce a budované na vzájomnom dávaní a obdarovávaní majú oveľa perspektívnejšiu budúcnosť ako vzťahy od samého začiatku postavené na nesprávnom princípe brania, nadobudania a osobného prospechu. Ľudia, ktorí však dokážu tieto skutočnosti pochopiť, môžu v každej chvíli správnym spôsobom zmeniť svoj vzťah k partnerovi, k partnerke a k partnerstvu. Učme sa teda správne dávať. Dávajme pre radosť, zo srdca, z lásky, z skrytosti a nezištne. Dávajme tak, ako dáva náš Otec Nebeský. Buďme vďační za dar smieť dávať, pretože prostredníctvom Neho môžeme v spätných účinkoch aj my sami dostávať. Môžeme dostávať požehnanie Pána a Jeho odmenu, ktorá nám bude dláždiť našu cestu k svetlu. Prepníme sa do módu dávania Žijme v harmonii s univerzom. Viete, na čo slúži vesmír v širšom poňatí i celé stvorenie? Je to obrovská škola. Je to obrovský priestor účený na to, aby všetko, čo v ňom žije, rástlo, vyvíjalo sa a dozrievalo smerom nahor. Aby to bolo čoraz vedomejšie, zrenšie a dokonalejšie či už rastlina, zviera, alebo človek. Jednoducho vyjadrené, stvorenie slúži k vzostupu vedomia v telách všetkých živých bytostí, žijúcich vo stvorení. Na Zemi i v jemnejších úrovniach nad ňou jestvujú bytosti rôznych úrovní vedomia a účelom ich existencie je, aby ich vedomie stále rástlo rozširovalo sa a zdokonaloval sa. Každý človek prebývajúci vo stvorení to má vedieť, pretože jeho úlohou je podporovať všetko, čo vedie k vzostupu, svedomie, e, vzostupu vedomia. Jeho úlohou a poslaním je podporovať každého, kto sa snaží smerovať k svetlu a k stvoriteľovi. Človek, ktorý toto vie a o toto sa snaží, žije v harmonii so stvorením. Žije v súhľadí s jeho účelom a naplňa ho. Tým sa včlenuje do všeopsiálneho princípu pomáhajúcej a dávajúcej lásky. Včlenuje sa do vzájomnej podpory a pomáhania si na ceste k svetlu. Svojim čistým, dobrosrdečným a podporujúcim dávaním však aj on sám dostáva. Pretože Nadobúda a upevňuje si svoje vlastné spojenie so svetlom. Skrve jeho osobný súlad s účelom a harmóniou stvorenia k nemu prúdia všetky povzbudujúce sily univerza, aby ho za jeho lásky plnosť k iným obklopili láskyplnou pomocou a niesli nahor do kráľovstva ducha. Takýmto spôsobom sa človek začleňuje do veľkého kolobehu dávania a brania, prinášajúceho požehnanie všetkým, ktorí sa rozhodli dávať, pretože sa zaradili do kolobehu pánovej lásky plnosti. Dávaj a bude ti dané. Praj a bude ti dopriate. Je to celé neuveriteľne prosté a jednoduché. Čím viac budeme ctiť svojich blížnych a prejavovať im všestrannú pomáhajúcu lásku, tým viac bude dáne aj nám samotným a bude sa nám dariť po všetkých stránkach. Zákony vesmíru sa o to postarajú. Jedinou podmienkou je, aby človek vyvinul dostatočne živý pohyb a dostatočne živé úsilie smerom k ochote dávať a pomáhať. Čím viac vyvinieme v tomto smere svojho vlastného úsilia, tým viac pánovej lásky bude prúdiť k nám samotným a tým viac sa budú rozvíjať naše duchovné schopnosti i naše duchovné poznanie. V osobnom pomáhajúcom snažení človeka Nasmerovanom k iným ľuďom je úplne všetko. Je v ňom súlad s účelom a harmóniou stvorenia. Je v ňom správne, lásky plne pomáhajúce nastavenie voči bližným. Je v ňom vlastný duchovný rast, podmienený ochotou dávať. A je v ňom pánovo požehnanie, ktoré na základe toho všetkého prúdi k človeku. A nesie ho na anielských krídlach do kráľovstva nebeského. Každý si v tom môže a má nájsť svoje vlastné miesto. Každý si má podľa svojich možností a schopnosti nájsť svoj vlastný spôsob dávania a pomoci blížnym. Musíme sa iba naladiť a prepnúť do módu Dávania. Dávania z radosti a lásky v snahe spôsobiť radosť iným, alebo im pomôcť. A pretože v živote na Zemi treba nielen duchovnú pomoc, ale aj pomoc materiálnu. Môžeme pomáhať a dávať jedným i druhým spôsobom, lebo aj to materiálne je dôležité aby duch človeka mohol na zemi harmonicky napredovať. Ako konkrétne na to? Ukážme si jednoduchý spôsob, akým môžeme premeniť celý svoj život na jedno veľké dávanie. Väčšina ľudí chodí do práce. Z práci robia niečo, čo je potrebné pre spoločnosť, čiže pre ostatných ľudí. Avšak skutočnosť, že svoju prác, svojou prácou prinášame dobro a prospech iným ľuďom, nie je verejnosťou vnímaná ako prioritná. Nie je to vnímané ako hlavný zmysel našej práce. Možnosť začleniť sa takýmto spôsobom a takýmto vnútorným naladením do harmónie stvorenia nie je ľuďmi docenená nevnímajú ju a nevyužívajú ju, pretože nie sú schopní prepnúť sa do modu dávania, pretože nie sú schopní urobiť jednoduchý posun vo vedomí, prostredníctvom ktorého by sa vykonávaním vlastného zamestnania včlenili do harmonie stvorenia, do požehnaného princípu dávania a pomáhajúcej lásky. A pritom je to tak nesmierne jednoduché, ako prepnúť vypínač z jednej polohy do druhej. Vypínač väčšiny ľudí je prepnutý na branie. Na to, že, svojo, že svoju prácu vnímajú prioritne len ako zdroj vlastnej obživy a vlastného príjmu. Kto má väčšie šťastie a práca ho aj baví, nachádza v nej priestor pre vlastnú realizáciu a vlastné uplatnenie. Všimneme si však, že vždy ide v prvom rade o prospech seba samého. Ja a môj vlastný prospech. Toto je základný vzťah väčšiny ľudí k svojej práci. Takýto postoj ich však vyčlenuje z harmonie stvorenia. Sú s ním v nesúlade. Sú v nesúlade s hlavným účelom stvorenia. Takýto postoj ich odpája od svetla a od požehnania pána. Pretože centrom pozornosti jedinca je on sám a nie jeho snaha dávať, pomáhať a byť užitočný druhým. Prepníme preto už raz konečne vypínač do správnej polohy. Prestaňme toľko myslieť sami na seba. A začníme viac myslieť na iných. Na to, ako im pomáhať a ako ich podporovať. Na to, ako ich nasmerovať na cestu k pravej radosti a k svetlu. Urobme jednoduchý posun vo svojom vedomí a začníme vnímať vlastnú prácu v zamestnaní ako dávanie. Ako naše osobné dávanie niečoho užitočného v prospech celku, spoločnosti a ľudí okolo nás dar, výsadu a možnosť dávať postavme vo svojom vnútri na prvé miesto. Urobme z toho prioritu. Nemusíme me, vôbec meniť zamestnanie. Stačí iba správnym spôsobom zmeniť svoj vnútorný postoj k nemu a týmto jednoduchým, ale zásadným posunom vo svojom vedomí sa postavíme do harmonie so stvorením postavíme sa do súladu so znešeným princípom dávania a v zákonitom spätnom účinku budeme potom môcť my sami dostávať. Bude sa nám dostávať požehnanie pána a bude sa nám i pozemsky dariť. Všetko máme vo svojich rukách. Všetko je v našej hlave. Všetko je iba v postoji, aký zaujmeme. Všetko je skryté v jednoduchom prepnutí vypínača našej osobnosti do módu dávania, do módu podpory a pomoci iným. Urobme tento posun vo vedomí. Je to iba na nás. Je iba na nás, či budeme stále žiť tak, ako doposiel, alebo sa včleníme do harmonie stvorenia, ktoré nás okamžite obklopí všetkými svojimi pomocami a vyzdvihne nás, ak to trebárs nemôže dávať e, svojim zamestnaním, vo svojom zamestnaní, môže určite dávať niečím iným a nejako inak. Ak dávať chce, svoj vlastný osobný spôsob si vždy určite nájde. No a úplne na záver tohto svojho bloku o dávaní spomeniem slova pána Ježiša Krista ktorý všetko, o čom sme doteraz hovorili, vyjadril jedinou geniálnou vetou. Veru, hovorím vám, nebude zabudnutý ani jediný pohár vody, ktorý ste podali svojmu blížnemu. Pán Šupák, súhlasíte, tak dali by sme si teraz krátku prestávočku, aby sme vydýchli, vyplníme ju nejakou peknou piesťou a po nej by sme sa vrátili a pokračovali v rozhovore. Áno, oddychníme si trošku. Vyží i slavobráň Holubům Správa všem holubúm Leďte blíž Najednou nevím kudy kam Leďte blíž I ze všech náměstí Bílých soch parků i katedrá Leďte sem Stalo se neštěstí, nestojí o mne už, kdo o mě stá. Z vúňe tvých dlaní, z tvých slivování, nekrnte ho byť byl nápis. Zní ako výstřel, cedule v místě, tajný, jak láska nárastvou. Smutek jistí, tmou tančí listí, hledám tě nocí, jak pes pána. Ja nehledaná, dost času do rána mám. Haluhum, správa všem haluhum, Na nápřeží. Ježí i katedrá, cholubům zpráva všem holubům, nestojí o mě už, kdo o mě stát, raněná jak řído holubí, zamávám ti ještě akorát z matená. nevidím, neslyším a nemůžu spát. Jít domú váhám, smířit se s dráhám, svět náhle po spátku stráda Zpřádám, hádám, proč v hlavě, ten nápis právě nekrmte Valám se v dešti, hlava mi třeští, nekrmte holuby, zbyl nápis. Dešť parte skládá, ta limonáda nedá se číst. Holubú, mám všem holubú, v nábřeží. Víží i slovo brá Holubúm Správa všem holubúm Leďte blíž Najednou Nevím kudy kam Leďte blíž I ze všech Náměstí Bílých soch parků i katedrál. Leďte sem Našťastie nestojí o mne už, kdo o mne stá. Takže milí poslucháči, po krátkej prestávke sme späť, ja len pripomeniem, že dnes sa s pánom Milanom Šupom rozprávam na tému, ktorú sme si nazvali Svetlo ducha a vražedná slepota rozumového materializmu. No a ja by som začal takou otázočkou. Pán Šupa je známe, že kto chce kráčať cestou k svetlu, mal by okrem iného dbať aj na správne používanie svojej reči. Reč je totiž to niečo, čo síce používame každodenné, ale málo kto sa zamýšľa nad tým, či ju používame správne z duchovného hľadiska. Aké sú teda naše najväčšie povedzme hriechy vo vzťahu k reči a ako ju používať správnym spôsobom? Zo stvorenia môžeme dostávať naspäť len to, čo do neho dávame. Môže sa ku nám z neho vrátiť len to, čo do neho vkladáme. Ale ak do neho dávame a vnášame zmetok, nemôže sa k nám vrátiť nič iné ako zmetok. A žiaľ, je to práve zmetok, ktorý, od, ktorý do neho vnášame svojim nesprávnym používaním slov, pretože ich napríklad znehodnocujeme rozporom medzi významom slova a tým, čo my vo svojom vnútri v skutočnosti cítime. A to je pokretectvo a lož. A aj keď sa mnohí domnievajú, že náš slovný prejav a jeho spôsob použitia nemôže mať na nás až taký zásadný vplyv, netušia, že práve on nás vzdialuje od prežívania skutočného šťastia a mieru. Ak totiž svoje slová používame zlým, nesprávnym a pokryteckým spôsobom, podľa zákonov stvorenia musíme vždy zožať presne to, čo sejeme. A pretože táto vec je veľmi vážna, nakoľko dennodenne používame mnohé slova nesprávne, pozrime sa na túto problematiku trošku detaľnejšie. Prvým a najrozšírenejším hriechom pri používaní slov je bezobsažnosť. Sú to prázdne reči, hovorené bez toho, že by sa v nich naplno zachvievalo naše cítenie. Už samotný pojem právne reči naznačuje, že za vonkajším plášťom slov sa skrýva iba vnútorná prázdnota. Že tam chýba silný cit, ktorý by naplňal význam slov skutočnou hodnotou. A pretože v slovách chýba silný cit, sú hovorené len preto, aby sa hovorilo a aby sa nejakým spôsobom vyplnil čas. Aby, ako sa vraví, reč nestála. Takýmto spôsobom však vnášame do stvorenia prostredníctvom svojich prázdnych slov prázdnotu a bezobsažnosť. Vnášame teda do nich niečo, čo je falošné, pokrivené a nesprávne. Na základe čoho musíme neskôr zožať faloš, pokrivenosť a vdlo. Nič iného z toho nemôže vzniknúť a vrátiť sa ku nám nadpäť vo forme nášho vlastného osudu. Jedine to, čo zasievame svojimi slovami a spôsobom, akým svoje slova dávame a ako sa ku ním staviame. Pretože z veľkej dielne stvorenia, riadenej zákonmi pána, nám musia vždy vzísť iba spravodlivé dôsledky všetkého toho, čo z nás vychádza prostredníctvom nášho cítenia, myslenia, reči a jednania. Kto je to schopný správne pochopiť, musí si začať uvedomovať, svoju chybu pri používaní slov a musí sa začať snažiť robiť to správne. A ako to má byť správne? Tak, že za našimi slovami bude stáť náš duch a to prostredníctvom citu. Tak, že naše slova budú naplnené citom. Takýmto spôsobom získajú skutočnú hodnotu a svoju stratenú silu, o ktorú sme ich Pripravili. Takýmto spôsobom začnú naše slová vo stvorení budovať a všetko podporovať, pretože v sebe nesú silu citu a pochádzajú z ducha. Takýmto spôsobom sa naša reč stane pravou a my začneme vytvárať harmóniu. Ten, kto bude hovoriť z ducha, čiže z citu, nemôže hovoriť veľa. Ale každé jeho slovo bude mať svoju váhu, bude činom, pretože sa v ňom zachvieva jeho silné cítenie, na základe čoho sa stáva opravdivým v zákonoch stvorenia. A v spätnom účinku to dotyčnému človeku nevyhnutne prinesie požehnanie. Snažme sa preto zo všetkých svojich síl dosiahnuť toho, aby sme hovorili len to, za čím stojí naše cítenie. A teraz prejdeme k druhému hriechu pri používaní slov, ktorý je pokrytectvo. Pokrytectvo a klamstvo spočívajúce v tom, že slová iba predstierajú niečo, čo dotyčný vôbec tak nemyslí, pretože v skutočnosti to myslí úplne inak. Typickým príkladom takéhoto falošného jednania je diplomácia, pri ktorej slova slúžia v skutočnosti iba na zakrytie pravých úmyslov. Pojem diplomácia je iba ospravedlňujúcim výrazom pre klamstvo, pokritectvo a faloš. Je to jednanie stojace nesprávne zákonok stvorenia a ich spätný účinok musí nevyhnutne priniesť nešťastie a tragédiu každému jednotlivcovi, ktorý tak činí. A je jedno, či tak činí pre svoj osobný prospech alebo v záujme štátu. Vždy ide o jednanie, ktoré spúšťa chod zákonov stvorenia, neomilne prinášajúci zodpovedajúce spätné účinky. Len sa v tejto súvislosti pozrime každý sám na seba. Koľkokrát sme z najrozličnejších dôvodov povedali niečo, čo sa nezhodovalo s tým, ako sme to v skutočnosti mysleli. Došlo k tomu zo strachu, z vypočítavosti, pod nátlakom alebo z iných dôvodov. Koľkokrát sme sa takýmto spôsobom stali pred zákonmi stvorenia, klamármi a pokricami. Ale takto to samozrejme nemá byť. Z toho nemôže vzniknúť nič zdravé a správne. Zákony stvorenia to nedovolia. A nedovolia to preto, lebo každé naše slovo dáva v jemnejšej úrovni i hneď vzniknúť forme. A táto nami vytvorená slovná forma vždy jasne ukazuje rozpor medzi významom slova a našim skutočným cítením a myslením. Svoje pokrytectvo a klamstvo môžeme skrýť pred inými ľuďmi. Ale nikdy ich neskryjeme pred účinkami zákonov stvorenia. Negatívne účinky takéhoto je, negatívneho jednania na nás vždy neomielne dopadnú. Tomu nemôžeme uniknúť. A preto by sme si tieto skutočnosti mali uvedomovať vždy, keď hovoríme. Preto by sme sa mali snažiť byť v reči pravdiví a snažiaci sa dosahovať súlad medzi významom slova a vnútorným zachvievaním našej duše a mysle. Naša duša by sa mala zachvievať znením slov, čím sa naše slova stanú skutočným výrazom autentického stavu nášho citu. A mysle. To je cieľ, k tomu máme dospieť. Ale pretože ľudstvo ako celok tieto veci vždy ignorovalo a stále ignoruje, prichádza veľká očista, ktorá dáva do zrýchleného pohybu všetky dôsledky nášho doterajšieho nesprávneho jednania a to samozrejme i tie, ktoré sa týkajú reči. Tieto dôsledky budú sice na jednej strane trpké, ale na druhej strane budú požehnaním a milosťou, pretože prinesú očistu tam, kde je ešte možné dvojsk pochopeniu. Avšak zároveň prinesú i zrútenie toho, s čím sa už nedá pohnúť. Veľké konečné zúčtovanie sa priblížilo a nejaké ľudské mocenské prostriedky ho nedokážu zastaviť. Nikto sa pred ním neukrie, ani mu neunikne. Sila pána pevne obklopí našu zem a poskytne ochranu všetkým, ktorí sa budú snažiť pochopiť, v čom je nesprávne a budú hľadať cestu k zmene seba samých k lepšiemu. Zároveň však zničí tých, ktorí nevyhnutnú zmenu seba samých k lepšiemu nebudú chcieť akceptovať. Iba na každom jednotlivom človeku záleží, ako sa k síle svetla postaví. Či konštruktívne a budujúcim spôsobom, alebo ľahostajne a s odporom. Buďme vdelí. Bdelo vnímajme, čo sa okolo nás deje. A snažme sa zachvievať svojimi citmi vo svojich slovách. A zároveň sa snažme byť vo svojich slovách opravdiví. O používaní nadávok a vulgarizmov nebolo vôbec hovorené, pretože každému je jasné, že takéto niečo musí v železných zákonoch stvorenia priniesť nešťastie ľuďom, ktorí tak činia. A to skôr alebo neskôr. Buďte ako deti. Tieto slova spasiteľa sú nám dobre známe. Byť ako deti znamená okrem iného uh, radovať sa ako oni. Znamená to prežívať čistú detskú radosť bytia v zázračnom stvorení, na ktorú sa dospeli rozpomínajú ako na niečo výnimočné a krásne, čo však už ale dávno stratili. Spasiteľové slova o tom, že máme byť ako deti, však naznačujú, že tento stav čistej detskej radosti zbytia je možné opätovne získať a znovu ho prežívať. Ako sa to podľa vás dá a ako to dosiahnuť? Existuje obrovské množstvo radostí, ktoré môžeme prežívať. Napríklad radosť dobrého jedla, radosť z pohybu, radosť z krásy prírody, radosť z tvorivej činnosti, radosť z hudby alebo nejakého iného druhu umenia, radosť z detí a vnúčat, ak tak ďalej a tak ďalej. Dalo by sa v tom ešte dlho pokračovať. Avšak vysoko nad všetkými radosťami stojí radosť pravá a najvyššia, radosť Božia. Je to čistá, detská radosť z bytia a z nej vyrastajúce radostné tvorenie a radostná práca kúcti najvyššieho. Úto radosť nie je možné kvalitatívne porovnávať so žiadnymi inými spomínanými i nespomínanými radosťami, pretože prostredníctvom nej sa prejavuje naša najhlbšia duchovná podstata. Každý, kto ju prežíva, stojí duchovne správne vo stvorení. Jeho duch je živý, správne sa hýbe a je v súzvuku s harmoniou stvorenia, čoho dôsledkom je prežívanie pravej, čistej, detskej radosti zbytia. Kto ju prežije alebo dlhodobo prežíva, rýchlo pochopí, že všetky ostatné radosti jej nesiahajú, ani po členky. Ako túto radosť dosiahnuť? Nie je to nič, k čomu sa je možné donútiť, čo je možné nejako vyvolať a čo nám len tak spadne do lona z jedného dňa na druhý. Radosť z jedla je podmienená konzumáciou dobrého jedla. Radosť z pohybu je podmienená nejakým druhom pohybu, či už behom, plávaním, cyklistikou a podobne. Radosť stvorenia je podmienená nejakou tvorivou činnosťou, ktorá nás baví. A úplne rovnako je aj čistá detská radosť zbytia niečím podmienená. Čím? Snahou o čistotu. Snahou o udržiavanie svojho vnútorného života, čiže svojho cítenia a myslenia čistým. Ako i snahou o čisté jednanie s blížným. Kto sa vážne snaží o vnútorný i vonkajší súlad so vznešeným princípom čistoty, ten skôr alebo neskôr obdrží vzácný dar v podobe prežívania čistej detskej radosti zbytia. Táto radosť, ktorú môžeme obrazne nazvať radosťou pána, je teda ovocím a žatvou nášho poctivého snaženia o čistotu vnútra a o čisté a láskyplné jednanie s druhými ľuďmi keď sa hovorí o detskej radosti ako o ideále, ktorý by sme mali každodenne prežívať, aby sme ako ľudskí duchovia stáli správne vo stvorení, hovorí sa v tejto súvislosti o deťoch. Ak sa totiž pozrieme na deti, uvidíme, že tento druh radosti skutočne každodenne prežívajú. A prečo ju prežívajú? Pretože sú čisté, a bez akejkoľvek lsti. Pretože, ako sa vraví, deti sú maximálne úprimné a hovoria vždy pravdu. A takýmito deťmi sme boli kedysi aj my. Aj my sme boli kedysi čistí a prežívali sme radostné detstvo. Preto sa mnohí z nás vracajú v spomienkach do svojich detských čias a rozpomínajú sa na ne ako na niečo čisté, radostné, zázračné, a nezabudnutelné ako na najkrajšie obdobie svojho života. Príčina toho, prečo sú deti také, aké sú a prečo prežívajú pravú radosť spočíva v ich čistote. V tom, že sú detsky čisté a nevinné. Tento druh pravé radosti je však dostupný každému človeku, ktorý sa v akomkoľvek veku začne vážne snažiť o spomínanú čistotu svojho vnútra a o čisté jednanie s blížnými. Snaha o čistotu vnútra spočíva v bdelosti nad čistotou svojich a myšlienok. Snaha o čisté jednanie s druhými ľuďmi spočíva v odhodlaní neublížiť a nespôsobiť škodu blížným ani len v myšlienkach a už vôbec nie slovami alebo činmi. To je všetko to je to najdôležitejšie, o čo máme usilovať. A presne v tej miere, v akej sa nám to bude dať, k nám začne prúdiť ako svetlá odmena prežívanie pravej, čistej, detskej radosti zbytia, stojacej vysoko nad všetkými ostatnými radosťami života. Prostredníctvom nášho úsilia o vnútornú i vonkajšiu čistotu však, však Nebudeme obdarovaní iba prežívaním detskej radosti. Budeme obdarovaní aj tým, že skrze naše čisté vnútro sa budú môc, bude môcť voľne prejavovať náš duch, čiže naša skutočná podstata. Prostredníctvom impulzov, citu a svedomia, ktoré budeme oveľa jasnejšie vnímať a ktoré sú hlasom nášho ducha. Budeme vedení po cestách nášho života smerom k svetlu a ku kráľovstvu nebeskému. Znalosť týchto skutočností je nesmierne dôležitá, pretože ľudia musia vedieť, že človek nečistého vnútra nemôže nikdy prežívať pravú, skutočnú radosť bytia. Nemôže nikdy prežívať pánovú radosť, pretože toho nie je schopný a on to podvedomé vie, tuší a cíti, snaží sa absenciu právej radosti kompenzovať a nahradiť inými dostupnými radosťami. Je to však len žalostná náhrada, pretože je medzi tým rozdiel ako medzi vodou a vínom, alebo ako medzi drahokamom a kameňom vedľa cesty. Nech práva. Čistá detská pánova radosť zavládne v dušiach všetkých ľudí. Toto nám všetkým zo srdca prajem, pretože potom v ľudstve, vnútorne naplnenom právou radosťou, zmiznú všetky jej ostatné nedôstojné náhrady, ako je napríklad radosť zhromadenia peňazí a majetkov, alebo radosť z moci a možnosti ovládať druhých. Tieto a im podobné radosti sa stanú zbytočné a bezpredmetné, pretože vo vnútri ľudí bude žiariť jaz pravej radosti. A všetky ostatné legitímne radosti v našom živote sa upravia na správnu mieru. Budeme sa môcť z nich stále tešiť, ale nestanú sa nám závislosťou. Nech teda práva, čistá, detská radosť Pána zavládne v dušiach všetkých ľudí. No a týmto prianím sa lúčim s našimi poslucháčmi a všetkým prajem krásne leto. Milí poslucháči, svojmu blížnemu máme dávať svojou bytosťou, svojou povahou, nie však výhradne, peniazmi či majetkom. Prežívajte nádherné dni. Lúči sa s vami pán Milan Šupa a od mikrofónu Mário Kováčik. E Zadní mi vrátky, včerejší vítr nechytíš zpátky, nad střekou se zatočí, řekne tak se měj.